Розділ шостий. Переїхали через міст, і коляска побралася нагору. Ще до того, як показалися 12 дубів, Скарлет помітила димок, що звільно слався над високими деревами і відчула змішаний запах розпалених полін гікурії та смажених баранячих і свинячих туш. У спеціальних рувах для смаженини, ще звечора розклали невеликі вогоні, і тепер там, мабуть, тліли ясно-червоні головешки, а над ними на рожнах оберталися цілі м'ясні туші, жир з яких скапував на вугілля з частим призвуком. Скарлет знала, що звабливі пахощі доносить сюди легенький вітерець із старого дубового гаю по той бік особняка. Джон Вілкс завжди влаштовував пікніки там на положитому схилі до розарію. Приємні затишні місцині, куди приємніші, ніж та, скажімо, на якій Калверт впоряджали свої пікніки просто неба. Місіс Калверт не любила смаженого на рожні м'яса. Вона твердила, що запах від нього і за тиждень не вивітрюється з кімнат. Отож, її гості мусили знемагати від спеки на голій, незатіненій ділянці за чверть милі від будинку. Але Джон Вілкс, відомий на весь штат своєю гостинністю, Добре знав, як по-справжньому проводити пікніки. Довгі столи з дощок на козлах, покриті найтоншими полотняними скатертинами з вілксових комор, завжди розставлялися в густому затінку. Обовічних стояли прості лавки без спинок, а ті, хто волів щось м'якше, могли розміститися по всій галявині, на принесених з будинку стільцях, пуфиках і подушках. Жлобкуваті ями, де смажилися туші, були трохи осторонь, щоб дим не бив гостям в очі, там таки містилися і величезні казани, з яких розпливався на всі боки соковитий аромат м'ясних соусів та підливи по Брауншвейзькому. На кожному пікніку обслуговували гостей кільканадцятеро негрів, бігаючи туди-сюди з тацями. А далі, поза клунями, була інша яма, де, звичайно, готувалися наїдки для челяді, кучерів, покоївок. Вони розкошували до схочу кукурудзяними перепічками, ямсом та свинячими тельбухами, які так смакують неграм, а над осінь і кавунами. Відчувши запах смаженої свинини, Скарлетт аж потягла носом. Вона сподівалася, що на той час, коли печення буде готове, їй хоч трохи захочеться їсти. Поки що ж вона була така натоптана їжею та ще й так того затягнута, що побоювалася, або не зригнути. Це було б фіаско, бо тільки дуже похилого віку діди чи бабусі могли собі таке дозволити і не осоромитись в очах навколишніх. Коляска вибралась на пагорб і перед Скарлет постав в усій своїй гармонійній довершеності білий будинок з високими колонами, широким, куржганком і пласким дахом, споруда така ж перегарна, як і вродлива жінка, що, певна своїх чар, може бути рівно щедра і привітна до всіх. Скарлет любила 12 дубів, ще дужче, ніж тару, бо тут усе дихало величною красою і спокійною гідністю, якої так бракувало її рідній домівці. На широкому розвороті перед будинком було повно верхових коней і колясок, гості голосно і жваво віталися з господарями і одні з одними. Усміхнені негри, збуджені, як звичайно, приїздом гостей, відводили коней на стайний двір, щоб випрягти і розсідлати. Гурти дітей чорних і білих гасали по свіжому травнику, гралися у класи чи квача і вихвалялися, хто скільки сьогодні з'їсть. У просторому холі від фасаду будинку аж до тильної частини було вже людно. І коли коляска Огар підкотила до сходинок парадного входу, Скарлет побачила барвистих, мов метелики, дівчат у кринолінах, які підіймалися на другий поверх або спускалися вниз, обнявши одна одну за стан, перехилялися через різьблені поручні, сміялись і перегукувалися з юнаками внизу в холі. Крізь розчинені двері, на веранду видніло статечніше жіноцтво в темних шовкових сукнях. Вони сиділи у вітальні і обмахувались віялами, балакуючи про дітей, про хвороби та про те, хто з ким одружився і чому. Старший челядник Вілксів Том зі срібною тацею в руці вправно розносив напої, раз у раз гречно сміхаючись і схиляючи голову в уклоні, коли пропонував високі келихи юнакам у брунатних та сірих бриджах – і тонких мережевих сорочках. Сонце яскраво освітлювало заповнену гістьми веранду. «Чи не вся округа з'їхалась?» – подумала Скарлет. Четверо Талтонів-молодших та їхній батько підпирали високі колони. Близнюки Стюарт і Брент, як завжди, нерозлучно поруч, а трохи віддаля і Том з батьком Джеймсом Тарлтоном. Містер Калверт стояв обіч своєї дружини Янкі, яка попри всі свої 15 років проживання у Джорджії – і досі тут не освоїлась. Йому було незручно за дружину. Тож усі були з нею підкреслено гречні і уважні, хоча ніхто не міг забути, що до первородної своєї помилки народження на півночі вона додала ще й другу, ставши гувернанткою Калвертових дітей, були тут і сини Калверта Рейфорд і Кейт зі своєю його строю язик сестрою білявкою Кетлін. Вони вже піддражнювали смаглявого Джо Фонтейна і миловиду Селі Манро, Його, як гадали всі, майбутню наречену. Алекс і Тоні Фонтейни шепотіли щось на вухо Діміті Манро, від чого та заливалася сміхом. Серед гостей були і родини з дальших околиць – з Лавджоя, за десять звідси, Свейетвіла і Джонсбора, а кілька родин навіть з Атланти і Мейкона. Будинок був наче повінця наповнений людьми, повсюди звучав незмовкний, то спадаючи, то знов наростаючи, гул голосів, різких жіночих вигуків та пересміхів. На сходинках веранди стояв Джон Вілкс, Стрункий, сивоголовий, він променився щирою гостинністю, такою ж незмінно теплою, як літнє сонце Джорджії. Поруч з ним – Душка Вілкс, прозвана так через свою звичку звертатись до будь-кого від батька до останнього негра на плантації з цього ласкавого слівця, нервово смикалась на всі боки і хихотіла вітаючи гостей. Збудженість і неприховане бажання Душки сподобатись кожному чоловікові, який потрапляв їй на очі, Гостро контрастувала зі стриманою гідністю її батька, і Скарлетт подумала, що мабуть таки щось є у словах місіс Тарлтон. Уся врода в цій родині припадла чоловікам. Тоді, як у Джона Вілкса і Ешлі, були темно-золотаві вії, що обрамляли сірі очі. Душка та її сестра Індія мали тільки ріденькі споловілі волосинки. Очі Душки, майже зовсім позбавлені вій, скидались на кролячі, ну а Індія та й геть вся була негарна. Індії не було видно, тож Скарлет здогадувалась, що вона, мабуть, на кухні, віддає останні розпорядження челяді. «Бідолашна», – подумала Скарлет. Після смерті матері на її плечах стільки господарського клопоту, що вона й жениха не мала коли підловити. Ото От, лише Стюарт Тартон і трапився, а якщо він вважає мене гарнішою за неї, то я в цьому не винна. Джон Вілкс зійшов з веранди і простяг руку Скарлет, допомагаючи висісти з коляски. Обернувшись, Скарлет побачила, як лице с'юліно світилося усмішкою. Це вона, певно, виловила поглядом серед приїжджих Френка Кеннеді. «Невже не можна було трохи кращого знайти жениха, ніж ця стара діва в штанях?» – зневажливо подумала Скарлет, ступаючи на землю і вдячно сміхаючись Джонові Вілксу. Тим часом Френк Кеннеді кинувся до коляски допомогти с'юлін, і сестричка до того задерла кирпу, що Скарлет лавна була дати їй ляпаса. Кеннеді міг собі мати землі більше, ніж будь-то в окрузі, і мати найдобріше серце, але що з того, як йому вже сорок років, як він хирний, і нервовий, як у нього ріденькі родуваті бакенбарди і метушлива старопанянська вдача? А проте, пригадавши свій план дій, Скарлетт притлумила зневагу і зблиснула таким усміхом до Френка, що він на мить закляк на місці з простягненою до рукою, сторопілий і приємно вражений. Невимушено перемовляючись із Джоном Вілксом, Скарлетт водночас шукала очима Ешлі. Однак на веранді його не було. З усіх боків почулися десятки вітальних вигуків, і до Скарлетт поспішили і Брент, Тарлтони. Сестри Манро стали захоплено розхвалювати її сукню, а ще за хвилину вона вже опинилась у центрі загального гамору, коли кожен намагався перекричати іншого. Але де ж Ешлі? І Мелені, і Чарльз. Крадькома роззираючись, вона... Пробувала мимохідь зазирнути і до холу, звідки долинав сміх. Коли вона отак розмовляла, пересміювалася, кидала погляди то всередину будинку то на подвір'я, очі її раптом помітили незнайомця, що стояв самотньо у холі. Він так зухвало втупився в неї, аж вона підсвідомо насторожилася, відчувши чисто жіночу втіху, що от її постать привернула увагу сторонньої людини, але й збентеження. Чи не надто глибокий вже виріс у її сукні? Незнайомець, високий, атлетичної статури, був уже не зовсім молодий. Він мав десь так років тридцять п'ять. Скарлет подумала, що вона ніколи ще не бачила такої широкоплечої, мускулястої постаті. Може, навіть надвіру мускулястою, як на порядну людину. Коли вони зустрілися очима, незнайомець скривив уста в усмішці, якось аж ніби хижо бликнувши білими зубами під чітко окресленою щіточкою чорних вузів. Він був темнолиций, смоглявий, наче пірат, і в його чорних очах горіла зухвалість, мов у пірата, що приміряється до судна, яке треба взяти на абордаж, чи до жінки, якою треба заволодіти. На його обличчі була холодна безоглядність і на устах цинічна глузливість. І коли він усміхнувся до Скарлетт, їй перехопило дух. Вона б мала образитись на такий погляд, і її брала злість, що вона не відчуває себе ображеною. Скарлет не знала, хто то, але в його смуглявому обличчі були виразні ознаки доброї породи. Про це свідчили високе чоло, широко поставлені очі, тонкий орлиний ніс над повними червоними устами. Скарлет не відповіла йому на усмішку і відвела погляду бік, а за мить він і сам одвернувся, коли хтось загукав. «Рете, Рете Батлер, ходіть сюди. Ось тут дівчина з таким холодним серцем, що іншої такої нема на всю Джорджі. Я хочу познайомити вас із нею». Ім'я наше знайоме це щось таке пов'язане з якоюсь дражливою історією, з якимось скандалом. Але голова її була заклепотана Ешлі, і було не до того, щоб роздумувати там про якогось батлера. Мені треба нагору поправити зачіску, сказала вона Стьортові і Бренту, що намагалися відтягти її вбік від загального гурту. А ви, хлопці, щоб чекали на мене і не втекли з іншою дівчиною, бо я буду сердити на вас. Скарлет бачила, що сьогодні важко буде стримати Стюарта, якщо вона надумає пофліртувати з кимось іншим. Він уже хильнув трохи і на обличчі його з'явився задиристий вираз, ознака того, що він будь-якої хвилини ладен полізти в бійку. Вона затрималась у холі, перекинулась кількома словами з приятелями і привіталася з Індією, яка нарешті показалася із глибини будинку, розкуйовджена з крапинами поду на чолі. Бідолашна. Мало що в неї таке безбарвне волосся і вії, і випнуте підборіддя, яке свідчить про вперту вдачу, так ще й 20 років за плечима і перспектива залишитися старою дівою. Скарда цікавило, чи дуже розсердилась Індія, що вона відбила в неї істюрта. Подейкують, ніби Індія і досі в нього закохана, хоча з цими вілксами ніколи не вгадаєш, що в них на душі. Якщо це і обурило Індію… Вона в усякому разі цього не показувала і ставилась до скарли так само, як і давніше, з холодною чемністю. Скарлеть об'язно поговорила трохи з нею і вже рушила була вгору широкими сходами, коли почула, як хтось несміливо звавсь до неї. Обернувшись, вона побачила Чарльза Гамільтона, симпатичного юнака з гучмою каштанових кучерів над білим чолом і з темно карими очима, ясними й лагідними, наче у вівчарки Колі. Він був досить вичепорений – у гірчичного кольору штанях і чорному сортуті, а поверх білої плісованої сорочки мав широку чорну краватку останньої моди. Чарльз ледь зашарівся, коли вона обернулася, бо ніколи не був дуже сміливий з дівчатами. Його, що взагалі характерно для сором'язливих чоловіків, вабили веселі й жваві дівчата, які в будь-якому товаристи почувають себе невимушено, коротше кажучи, такого типу як Скарлетт. Вона ніколи не приділяла йому більшої уваги, ніж вимагала звичайна ввічливість, а це простягла до нього обидві руки і привітала його такою радісною усмішкою, аж він розгубився. «О, Чарльз, любий, ви такий красунчик сьогодні! Закладаюся! Ви задля того і приїхали з Атланти, щоб розбити моє бідне серце!» Задинаючись від збентеження, Чарльз стояв і тримав у руках її теплі долоні і дивився в її рухки зелені очі. Такими словами, дівчата зобавилися до інших хлопців, але ніколи до нього. Для них він був як молодший брат. Вони ставились до нього дуже чемно, однак ніколи не пробували бодай позагравати. А йому ж так кортіло, щоб дівчата жартували і кокетували з ним, як з іншими хлопцями, куди менш вродливими і обдарованими природою. Але у тих рідкісних випадках, коли котрась дівчина помічала його, він губився і не міг і слова себе видушити, від чого страшенно потерпав а потім цілу ніч лежав без сну і думав, як добре було б підступити цей чи той галантний жарт. Проте наступної такої нагоди йому здебільшого не випадало, бо дівчата після однієї двох спроб махали на нього рукою. Навіть з дужкою Вілкс, з якою, що було давно усталено, він мав одружитися найближчої осені, перебравши на себе спадок, Чарльз був якийсь онесмілений, мовчазний. Часом у нього виникала не дуже приємна думка, що кокетство і владне поводження душки з ним не роблять йому честі, бо вона настільки жадлива була до хлопців, що точнісінько так само повелася би з будь-ким іншим, якби мала до того привід. Перспектива одруження з нею не вельм захоплювала Чарзе. душка зовсім не викликала в ньому тих гарячих романтичних порувань, що їх, як свідчать його улюблені книжки, мав би переживати закоханий. Адже він жив з надією, що рано чи пізно в нього закохається якась життєрадісна і загониста красуня. І ось перед ним стоїть скарли Тогара і запевняє, що він прийшов розбити їй серце. Він силкувався щось сказати, але нічого не міг придумати. І тільки мовчки дякував їй за те, що вона безугаво угави трохкоче, позбавляючи його потреби й собі брати участь у розмові. Це все більше було схоже на казку, ніж на дійсність. А тепер, щоб чекали мене на цьому самому місці, поки я вернуся, я хочу на пікніку бачити вас поруч. І не надумайте упадати за іншими дівчатами. Я страшно ревнива». Вже й зовсім неймовірні слова злетіли з її червоних уст із ямочками на щоках, коли вона скромно опустила зелені очі, прикривши їх чорними віями. «Ні, не буду». Ледь спромігся він видушити з себе, навіть не уявляючи, що в цю хвилину нагадує її теля, якого ведуть на заріз. Легенько вдаривши його по руці згорнутим віялом, вона обернулася рушати вгору, і раптом погляд її знову пав на того, хто називався Ред Батлер. Він стояв сам один за кілька кроків від Чарльза, і явно чув усю розмову, бо посміхнувся до неї глузливо і знову зміряв усю з ніг до голови. І то так безсоромно, ще ніхто не насмірювався. «А хай тебе чорти візьмуть!» – подумки лайнулася Скарлет, вдавшись до улюбленої батькової клядьби дивиться таким поглядом, ніби розтягає догола. Стріпнувши головою, вона рушила сходами нагору. У спальні, де дівчата поскладали свої шалі, вона побачила Кетлін Калверт, яка чепурилася перед дзеркалом і покусувала губи, аби виглядали червонішими. До поясу в неї були пришпилені троянди у тон дорожевих щічок, а її волошкові очі збуджено поблискували. "Кетлін", озвалася Скарлет, пробуючи трошки вище підтягти корсет. «Хто цей бридкий тип унизу, Батлер? А ти гіба не знаєш?» Гарячково прошепотіла та, косячи оком на сусідню кімнату, де ділці й нянька вілксових дівчат обмінювались плітками. «Уявляю собі, як містер Вілксу, мабуть, прикро приймати його в себе, але він саме завітав до містера Кеннеді в Джонсборо, щось там у справі бавовни, і звичайно ж містер Кеннеді мусив взяти його з собою, не міг же він сам поїхати сюди гостя покинути самого». «А що з цим Батлером таке? Люба моя, його ж ніде не приймають! Справді? А вже ж!» Скарлет ще зроду не була під одним дахом з людиною, яку не приймають. Тож тепер помовчала хвилько, обмірковуючи цю незвичайну новину. «А що він такого накоїв?» «Ой, Скарлет! У нього просто жахлива репутація! Його звуть Ред Батлер. Він родом з Чарльстона. Рідня його належить до найкращих родин у місті, але вони не хочуть чути про нього». Торік улітку Керо Рет розповідала мені про нього. Він їй зовсім не родич, але вона знає про нього все, та й усі там знають. Його вигнали із Вестпойнту, уявляєш? І за такі погані речі, що їх кара, не хоче навіть знати. Тоді ще була історія з дівчиною, з якою він відмовився одружитись. То розкажи ж. Дорогенька, та хіба ти не чула? Кара все мені розповіла минулого літа. Її мама вмерла б, якби довідалися, що Каро це знає. Так от. Цей батлер якось повіз одну чарстонську паночку на прогулянку кабріолетом. Я так і не дізналася, кого саме, але здогадуюся. Вона, видно, не дуже добре вихована, бо інакше не поїхала б з ним без компаньонки, та ще й проти ночі. Ну і розумієш, Люба, вони пропадали десь, мамо не до самого ранку, а потім вернулись додому пішки і сказали, що кінь наполохався і розбив кабріолет, а вони не змогли знайти дороги з лісу. І що ж далі, як гадаєш? Я нічого не гадаю, ти каже сама, підганяла її скарлет, сподіваючись почути найгірше. Наступного дня він відмовився одружитись з нею. А, -а, -а розчаровано мовила скарлет. Він сказав, що нічого ну, нічого не мав з нею і не бачить причини з нею одружуватись. І, звичайно ж, брат дівчини викликав його на дуель, а Батлер заявив, що вольє кулю в лоб, ніж брати до репу за жінку. Отож, вони билися на дуелі, і Батлер поранив її брата, і той помер. І тоді Батлерові довелось покинути Чарлстон, і ось тепер ніхто його не приймає. Врочисто закінчила Кетлін. Дуже вчасно, як виявилось, бо до кімнати самого війшла Ділсі, приглянутись, в якому стані туалет її підопічнеї. А у неї була дитина? – прошепотіла скарлет на вухо подружці. Та енергійно шарпнула головою, що ні але добре ім'я вона однаково втратила», – додала Кетлін так само пошибки. «А якби мене скомпрометував Ешлі, я б ще й рада була, раптом променула оскарблив думка. Він занадто добре вихований, щоб після не одружився». Але все-таки якось мимоволі у неї з'явилось почуття поваги до цього Рета Батлера, що він відмовився одружитися з дурепою». Скарлет сиділа на високому пуфику з рожевого дерева в тіні величезного дуба за будинком, а з-під хвилі фестонів та оборок її сукні, рівно на два дюйми, скільки дозволяла пристойність, видніли крайчики зелених сап'янових черевичків. У руці в неї була тарілка, та вона ледве чи хоч кусник взяла до рота, сидячи в колі сімох кавалерів. Пікнік був саме в розпалі. Тепле повітря сповнювали сміхи і розмови, подзенькування срібла та порцеляни, густі запахи смаженини і запашної підливи. Час від часу, коли знімався легенький вітрець, до гостей доносились повіви диму від ровів, де готувалося печення, і це щоразу викликало жартівливий переполох серед дам та жваве помахування пальмових віял. Більшість дівчат зі своїми кавалерами примостилися на довгих лавах за столами, але Скарлетт, зваживши, що лавка має тільки два боки і, отже, об зможе сісти лише два кавалерові, вирішила влаштуватись осторонь, щоб зібрати круг себе якомога більше залицяльників. Заміжні жінки сиділи в затіненій альтанці. Темні їхні сукні різко виділялися на тлі строкатих барв і веселищів навколо. Матрони, незалежно якого вони були віку, завжди тримались окремішним гуртом, поводаль від сміхотливих дівчат, їхніх кавалерів і забав. На півдні вважалися, що красунь у шлюбному стані не може бути. Починаючи від бабці Фонтейн, поважний вік якої дозволяв не приховувати власної надхи, і кінчаючи 17-річною Еріс Манро, який дошкуляла нудота в її першій вагітності, вони, посхилявши до купи голови, обговорювали своїм звичаєм генеалогічні та гінекологічні проблеми, що робили ці їхні сходини вельми цікавими і повчальними. Вряди ряди годи зневажливо поглядаючи на них, Скарлет думала, що вони схожі на зграю жирного вороння. Заміжні жінки... Не знають ніяких розваг. Їй не спадало на думку, що вийшовши за Ешлі, вона автоматично переміститься до та віталень, стане такою ж статечною і безбарвною, як і ці матрони в безбарвних сукнях, і муситиме забути про жарти та веселощі. Як то здебільшого дівчат, уява Скарлетт не сягала далі вівтаря. Ну а зараз вона взагалі відчувала себе нещасною, і їй було не до абстрактних розмірковувань. Опустивши очі в тарілку, вона відкусила шматочок пирога і зробила це так витончено, з такою цілковитою нехиттю до їжі, що неодмінно заслужила б похвалу мамки. Попри надмір залицяйників коло неї, вона ще ніколи не здавалася сама собі такою нещасливою. Скарлет не розуміла чому, але всі її вчорашні плани щодо Ешлі зазнали краху. Вона приманила цілу купу кавалерів, тільки не Ешлі. І ті страхи, що доймали її вчора ввечері, Пожили знову, примушуючи серце то шалено колотати, то завмирати, а щоки – то не рум'янцем, то полотніти. Ешлі навіть не пробував приєднатися до гурту із лицяльників, а вона не те, що не могла перемовитись з ним наодинці, але взагалі ледве тільки привіталась. Вона тоді якраз вийшла в садок за будинком, і він підійшов до неї, однак, під руку з Мелані, яка з ростом сягала йому лише до плеча. Мелані, невеличка і тендітна поставою, скидалася на дівчинку, що вирядилась у широкий материн крінолін. Це враження ще й посилював несміливий, мало непереляканий вираз її великих карих очей. Темне, хвилясте волосся було так нещадно забране на потилиці під сітку, що ані пасенка не лишилася на волі. І ця темна маса, з якої тільки довгий кучерик спадав посеред чола, робила її обличчя схожим на серце. Трохи занадто вилицювати і загострене до підборіддя, це сором'язливе лице було на свій лад приємне, хоч вона і не вдавалася ні до яких жіночих штучок, або приховати його негарність. Мелані здавалася, та власне й була, простою як земля, доброю як хліб, чистою як джерельна вода. Але попри всю пересічність і мініатюрність постаті цієї 17-річної дівчини, була якась спокійна гідність в її руках, через що вона ставала дорослішою за свої літа і по-своєму привабливою. На ній була сіра сукня з органді з атласним поясом вишневого кольору, рясні складки і оборки якої приховували ще не зовсім сформовану її підліткову постать, та жовтий капелюшок з довгими вишневими стрічками, що кидали рожеве відсвіт на її блідувате обличчя. Побіля її карих очей, прозорих, мов гладінь лісового озера взимку, коли пожовкли листя проглядає крізь товщу спокійної води, поколихувалися прикріплені до вічок сітки на голові, важкі і подовгасті золоті дармовиси. Вітаючись зі скарлет, мелані сором'язливо усміхнулась до неї і похвалила її зелену сукню. Але скарлет насилу спромоглася на якусь там чемну відповідь, так шалено їй кортіло поговорити наодинці з Ешлі. А потім Ешлі весь час сидів на ослінчику біля ніг Мелані віддалик від решти гостей і тихенько розмовляв з нею, сміхаючись цією своєю мрійною усмішкою, яку Скарлет дуже любила. До того ж, від цієї його усмішки Мелані так розпроменилася, що зробилась майже гарненькою, чого навіть Скарлет не могла не визнати. Коли Мелані дивилась на Ешлі, її простацьке лице Світилося внутрішнім світлом, і якщо коли-небудь любляче серце можна було розпізнати по очах, то це саме у випадку з Мелані Гамільтон. Скарлет намагалася не дивитись на них двох, але не могла. І після кожного чергового погляду в той бік подвоювала свої зусилля, аби виглядати відчайдушною веселою зі своїми кавалерами. Вона дражнила їх, сміялася, підпускала сміливі дотипи, а відповідаючи на їхні компліменти, так закидала голову, аж сережки танцювали у вухах. Скарлет сто разів повторювала «дурниці», заявляючи, що в їхніх словах ні краплини правди і що вона ніколи не повірить жодному слову з чоловічих уст. Але Ешлі начебто зовсім не помічав її присутності. Він бачив лише Мелані і говорив із нею, а та дивилась на нього, схиливши голову, і вся пашіла радістю, що він обрав саме її. Так, Скарлет була нещаслива. Як поглянути збоку, то вона мала для цього менше підстав, ніж будь-хто. Вона безперечно була окрасою пікніка, об'єктом загального зацікавлення. Той захват, що вона збуджувала у чоловіків, та ще заздрість у дівочих серцях, втішили б її несказанно, коли б це іншої пори. Чарльз Гамільтон, осмілений прихильністю Скарлет, твердо посів позицію праворуч від неї. Дарма, що близнюки кітару та необ'єднаними зусиллями пробували відтрутити його звідти. В одній руці він тримав її віяло, а в другій – свою неторкану тарілку з печеною і вперто уникав погляду душки Вілкс, яка вже насилу стримувала сльози. Кейт у граціозній позі розсівся на травілі воруч від Скарлет, часом смикаючи її за сукню, щоб привернути до себе увагу, і кидаючи нищівні погляди на Стюарта. Атмосфера між ним та близнюками помітно налетризовувалась. Вже прозвучало кілька доволі образливих реплік. Френк Кеннеді метушився біля Скарлет, мов курка з юлиним курчам, раз у раз підносячи її зі столу різні лагоминки, наче для цього не було десятка слуг. Кінець кінцем обурення з Юлін дійшло до такої стадії, що вона знехтувала всяку вихованість і зі злістю втупилась у Скарлет. Найменша сестра Керін Мала не плакала, бо хоч Скарлет і запевнила її вранці у прихильності Брента, то й усього лишень кинув їй здоров мала. Шарпнув за стрічку в волосся, а далі вже цікавився виключно Скарлет. Звичайно, він бував досить уважний до Керін, виявляючи жартівливо пошану до її особи. Вона тоді відчувала себе дорослою і потай мріяла про той день, коли їй дозволять зробити високу зачіску, одягти довгу сукню і визнати Брента за свого кавалера. А ось тепер виходило, що ним повністю завладіла скарлет. Сестри Манро, хоча і приховували, яко їм прикрості завдало відступництво смаглявих братів фонтенів, у глибині душі слостились на Тоні і Алекса, що тиснуть поблизу скарлет у надії, як тільки хто підведеться, запосісти його місце. Про своє несхвалення поведінки скарлет, сестри Манро за допомогою злегка підведених брів, сповістили Гетті Тартон. Безпутниця! Такий одностайний присуд дістала Скарлет. Наше змовившись, усі три юні леді порозкривали парасольки, заявили, що дякують. Вони вже підкріпилися, тоді підхопили під руку трьох молодиків, що знайшлися поруч, і висловили своє ревне бажання прогулятися до струмка і оглянути розарій та оранжерею. Цей стратегічно виважений військовий демарш не пройшов повзував у дам, хоча з присутньої чоловічої половини ніхто його й не помітив. Скарлетт Пирхнула сміхом, побачивши, як трьох кавалерів під приводом оглядин знайомих усім з дитинства об'єктів виводили поза межі дії її чарів і стривнула поглядом на Ешлі, чи помітив він, що сталося. Але він перебирав у пальцях крайчик поясу Мелені і усміхався до неї. Біль стиснув серце Скарлет. Вона ладна була вчепитися нігтями в це блідаве личко і роздряпати його до крові. Відводячи очі від Мелені, Скарлет перехопила погляд Рета Батлера, що стояв трохи збоку і розмовляв з Джоном Вілксом. Він явно спостерігав за нею і в цю мить розсміявся їй просто ввічі. Гнітюча підозра виникла в неї. Цей чоловік, якого не приймають у порядних домах, єдиний з усіх знає, що криється за її вічайдушною веселістю, і це знання сповнює його якоюсь зловтіхою. Вона б йому залюбки роздряпала обличчя. Тільки перебути півдня, думала вона, а там дівчата підуть на гору відпочити, щоб набратися сил на вечірній бал, і тоді я підстережу внизу Ешлі. Він не міг не завважити, який успіх я сьогодні мала. І вона стала заспокоювати себе іншою надією йому, звичайно, треба було виявляти уважність до Мелені, адже вона йому родичка. А що ніхто на Мелані не дивиться, то він і підсів до неї, щоб їй не довелося бути весь час самою. Ця думка скріпила її на дусі, і вона всі зусилля свої спрямувала на Чарльза, який не зводив з неї палкого погляду карих очей. Для нього це був неймовірно чарівний день, і він, сам не незчувшись, як закохався у Скарлетт по Нове почуття так заполонило його, що образ дужки відступив у туман на далечінь. Душка була цвіркотливим горобчиком, тоді як скарлет, райдужне колібрі. Вона піддражнювала його і піддохочувала, засипала запитаннями і сама ж на них відповідала, через що, видавалося, ніби він небиякий дотепник, хоч з його уст ледве чи й слово падало. Те, що вона так вирізняла чарзва, дратувало решту хлопців і викликало у них пересаду, бо всі знали, який він сором'язливий, і сам по собі двох слів не стулить, тож стримати дедалі дужчі обурення вони могли, тільки напружуючи до краю свою вихованість. Усі вони розпалилися так, що й не сказати. І для Скарлет це було б справжнім тріумфом, якби не Ешні. Коли старілок підібрала останні шматочки свинини, курчат і баранини, Скарлет стала чекати, коли Індія підведеться і запропонує дамам пройти в дім перепочити. Була друга година. Сонце припікало, але Індія, наморена триденною підготовкою до забави, тішилась нагодою ще трохи посидіти в альтанці і голосно говорила щось на вухо глухуватому старому добродіві з феїтвіла. Усіх огортала лінькувата дрімота. Негри неквапом прибирали з довгих столів, де були наїдки. Сміх і розмови поступово щухали, і то там, то тут залягала мовчанка. Гості чекали від господарів знаку, що вранішня частина свята скінчилась. Пальмові віяла поколихувались щораз повільніше, а декотрі з чоловіків, розпарившись від спеки і надмірного їства, вже й зовсім почали коняти. Пікнік добіг кінця, і поки сонце стояло в зеніті, кожен був не від того, щоб передрімнути. У цей проміжок між ранковою учтою і вечірнім балом усі, здавалося, були настроєні спокійно і умиротворено. Тільки в юнаках ще нуртувала необутня енергія, і невгамовність, яка недавно приймала чи не всіх присутніх. Переходячи від гуртка до гуртка і перемовляючись тих вони скидалися на породистих огерів, красивих та й не менш небезпечних. Полуденна млявість повивала гостей, але попід нею вже вріли гарячі іскринки, що кожної хвилини могли спалахнути нищівним вогнем. Усі ці чоловіки і жінки при всій своїй гречності і вихованості були досить таки нестримної натури, Лише зовні приборканої. Поволі збігав час, сонце пражило все дужче, і Скарли та інші знов стали поглядати на Індію. Балачки вже майже зовсім стихли, і серед цієї тюлі лунко розкотився сердитий Джеральдів голос. Стоячи подаль пікнікових столів, Джеральд запекло сперечався з Джоном Вілксом. «А хай їм чорт, чоловіче. «Напрошуватись на мирне залагодження суперечки з Янки Після того, як ми виторили цих негідників з форту Самтер? Мирне залагодження? Ні. Південь повинен зі зброєю в руках показати, що не потерпить образ, що ми вийдемо з Союзу не з його ласки, а зі своєї власної волі». «О боже!» – подумала Скарлет. «Знову завівся. Тепер уже сидітимем тут до ночі». Ту ж мить немов електричний струм прошив усю громаду, дрімоту з усіх як вітром звіяло. Чоловіки посхоплювались з лавок і стільців, почали розмахувати руками і кричати один поперед одного. Від самого ранку, скоряючись на прохання містера Вілкса, вони не зронили ні слова про політику та війну, щоб не викликати нудьги у дам, а ось тепер Джеральд на весь голос про рік Форт Самтер. І всі враз забули про господареве прохання. Звісно, ми будемо битися, янки-шахраї, ми їх розіб'ємо за місяць, та один південець накладе двадцятьом янки. Дамо їм такої прочуханки, що не скоро забудуть. Мирне залагодження, та хіба з ними можна мирно? А згадайте, як містер Лінкольн образив наших уповноважених. А тож примусив їх кілька тижнів чекати, присягався, що звільнить самтер. Як вони хочуть війни, то ми їм покажемо, що це таке. А понад усі ці голоси гремотів Джеральдів голос. Скарлет раз у раз тільки й чула. «Права штатів, хай йому чорт!» Джеральд аж не тягався від захвату. Чого ніяк не можна було сказати про його дочку? «Вихід із Союзу, війна!» Ці без кінця повторювані слова вже в печінках сиділи у Скарлет, а тепер викликали просто ненависть, бо ж учупившись за них, чоловіки цілі години розпалюватимуть одні одних, і їй вже не випаде нагоди переговорити на самоті з Ешлі. Звичайно, він ніякої не буде, і чоловіки чудово це знають. Просто їх і хлібом не годуй, а дай набалакатись і наслухатись самих себе. Чарльз Гамільтон не схопився разом з усіма, отож, опинившись зараз мала не наодинці зі Скарлет, він у париві раптової закоханості присунувся до неї ближче і сповідально прошепотів. «Міс Огара, я… я вже вирішив, що, як і справді, почнеться війна, поїду до Південної Кароліної, там вступлю до війська. Кажуть, містер Вейт організовує у них кавалерійський загін, і я, звичайно, хотів би служити під його командою. Він був найкращий друг мого покійного батька і взагалі чудова людина». Скарлетт подумала, «Що я тепер маю? Тричі прокричати Ура!"? Чарс бо так виглядав, наче ділився з нею найглибшою таємницею, але ніякі слова не спали їй на думку, і вона тільки мовчки дивилась на нього, дивуючись, до чого чоловіки дурні, уявляють, ніби жінок цікавлять подібні справи. Він же сприйняв це так, наче вона розгубилася від несподіванки, проте схвалює його намір і хапливо мовив далі, сам себе розпалюючи. Коли я піду на війну, вам, вам не шкода буде мене, місу Гра. І «Я щовечора плакатиму в подушку», – відказала в жарт Скарлет, але Чарльз сприйняв її слова цілком серйозно і аж почервонів від утіхи. Він знайшов руку Скарлет між згортками сукні і, приголомшений власною сміливістю і прихильністю дівчини, потиснув її долоню. «А ви будете молитись за мене?» «Ну і дурень!» – зі злістю подумала Скарлет, нишком оглянувшись, чи не знайдеться когось, хто порятував її від цієї розмови. То будете?» «О, звичайно ж, містер Гамільтон, потримали тебе перед сном не менше!» Чарльз швидко озирнувся, затамував подих і весь напружився. Вони були зараз, власне, самі, а іншої такої нагоди він, можливо, ніколи і не матиме. А якщо і матиме, то не зможе нею скористатися. Міс Охара, я мушу сказати вам одну річ. Я... я кохаю вас!» «Справді?» З нічев'я кинуло Скарлетт, силкуючись за гуртом захоплених суперечкою чоловіків, розглядіти Ешлі, котрий і досі сидів біля ніг Мелані. «Так, кохаю!» – прошепотів Чарльз, захоплений тим, що вона ані взяла його на сміх, ані скрикнула, ані зімліла. І як-то, на його думку, неодмінно буває в такі моменти з молоденькими дівчатами. «Я кохаю вас! Ви най... най...» і вперше в житті його прорвало потоком слів. «Ви найгарніша дівчина з усіх, що я знаю, наймиліша і найдобріша, ви така чарівна, що я кохаю вас усім серцем. Я не смію тішити себе надією, щоб ви покохали когось такого, як я. Але, Люба, міськогара, дайте мені хоч краплину за охоти, і я зроблю все на світі, щоб заслужити ваше кохання. Я Чарлі урвав мову, не змігши придумати нічого досить важкого, що здійсненням його він би переконливо засвідчив повноту свого почуття. Отож, він закінчив просто. Я прошу вас стати моєю дружиною. Слово «дружиною» виявилось тим поштовхом, що скинуло Скарлет із захмарних висот на землю. Вона саме думала про те, як одружиться з Ешлі. І тепер подивилася на Чарза, ледве приховуючи роздратування І треба, щоб це дурне теля липло до неї зі своїми почуттями саме в той день, коли голова її аж терпне від власних переживань. Вона глянула в його карі очі, благально звернені на неї, і не побачила в них ні краси першої несміливої закоханості, ні схиляння перед втіленням раптом наяву ідеалом, ані щирої ніжності, ані полум'яної надійної щастя. Скарлетт не первинна було чути освічення в коханні. І то, відкуди привабливіших кандидатів, ніж Чарльз. Але у кожного з них вистачало глузду не набиватися з цим на пікніку, коли її обсідають набагато поважніші клопоти. Вона побачила лише 20-річного хлопця, червоного як буряк, і взагалі кометного з вигляду. Її так і поривало сказати йому, яким дурником він виглядає. Однак, повчання Елен видимо, були неверемні. Бо Скарлет, зазвичкою опустивши очі долу, механічно пробормотіла слова, які відповідали даній ситуації. «Містер Гамільтон, я цілком усвідомлюю, яку високу честь ви мені виявили. Але для мене це така несподіванка, що я і не знаю, як вам відповісти. Це був випробуваний прийом і чистолюбству претендента догодити, і водночас утримати його на припоні. І Чарльз зловився на цю приманку, як останній бепс. «Я згоден чекати вічність. Я й не хочу, щоб ви щось мені обіцяли, не маючи цілковитої певності. Я тільки одного прошу, міс Огара, скажіть мені, чи можу я мати надію?» «Угу», – промовила Скарлет, гострим оком спостерігши, що Ешлі, який так і не взяв участі у розмові про війну, все сидить і сміхається до Мелені. Якби цей дурник, що домагається її руки, замовк на хвилинку, вона б, може, почула, про що вони розмовляють, вона повинна це почути. Що такого цікавого Мелені могла б сказати, щоб він отак в неї вдивлявся. Чарльзова бурмотня й далі заглушала голоси, які вона силкувалася розчути. Та годі бо. Циткнула Скарлет, не самохідь стискаючи йому руку, але навіть не глянувши в його бік. Спершу ошелешений, Чарльз аж почервонів від її докору, та коли побачив, що погляд Скарлет, втуплений в його сестру, всміхнувся. Звісно, Скарлет боїться, аби хтось не почув його слів. Нема нічого дивного, що вона бентежиться і ніяко віє. Її страхає, що їхню розмову можуть підслухати – Чарльз відчув такий приплив чоловічих гордощів, як ще ніколи з ним не бувало, адже він вперше в житті спромігся збентеж до дівчину. Відчуття це п'янило. Він спробував надати своєму обличчю невимушеного, як йому здавалося, виразу і легенько відповів на потиски її руки. Мовляв, він чоловік вихований і розуміє, що закид її слушний. А до Скарлет його доторк навіть не дійшов, бо саме цю мить вона розчула голос Мелані, ніжність якого становила головну її привабу. «Боюся, що я не згодна з твоєю думкою про твори містера Теккере. Він цинік, йому далеко до шляхетності містера Дікенса. «І такі дурниці говорити хлопцеві!» – подумала Скарлет, мало не пирснувши сміхом. Їй зразу відлягло від серця. Та вона ж просто синя панчоха, а що про таких думають чоловіки, це кожен знає. Щоб привабити чоловіка і утримати при собі, треба спочатку завести мову про нього самого, а тоді непомітно перейти на себе і далі вже нікуди не збочувати. Скарлет стривожилася б, якби почула, що Мелені каже, які цікаві речі ти говориш, або хоча б таке, а якої ти думки про це? Та вій маленький мозок лусне від натуги, якщо я почну про таке думати. А то Мелані, коли біля ніг у неї ковалер, розмовляє з ним так поважно, як у церкві. Майбутнє знов проясніло перед Скарлет і аж до такої міри, що коли вона обернулась до Чарльза, очі її сяяли, а на устах з'явилася радісна усмішка. Побачивши в цьому ознаку прихильності, Чарльз схопив віялу Скарлетт, і так ревно замахав ним, що неї почало розтріпуватись волосся. «А якого погляду ви дотримуєтесь, Ешлі?» Обернувся раптом від гурту розпалених суперечкою чоловіків Джим Тартон, і Ешлі, перепросивши Мелані, схопився на ноги. «Він найгарніший серед них», – подумала Скарлет, коли вона дивилась, яка граціозна його невимушена поза, як грай сонце на його золотавій чуприні і вусах. Навіть старші чоловіки примовкли, дослухаючись до слів Ешлі. Що ж, панове, якщо Джорджія битиметься, битимуся я. Інакше навіщо б я записувався до ескадрону, промовив Ешлі. Він широко розвів свої сірі очі, і вся його замрія де й поділася, в них з'явилася така звага, якої скарлет ніколи ще не бачила. Але, як і мій батько, я сподіваюся, що Янки дадуть нам спокій і обійдеться без війни. Він, усміхнувшись, підніс руку, коли молоді Фонтейни і Тарлтони, знявши крик, не дали йому договорити. «Це так, так, нас ображали, нас обдурювали, але якби ми були на місці Янки, і вони спробували вийти із Союзу, яка була б наша реакція, мабуть така сама, ми не були б від цього в захваті». «Оце така його звичка», – подумала Скарлет, – «завжди намагається врахувати чужий погляд». «Як на неї?» У кожній суперечці тільки один бік має рацію. Часом вона просто не розуміла Ешлі. Головне не гарячкувати, і тоді, може, і не буде ніякої колотнечі. Найбільше лиха на світі від воєн. А потім, коли війна кінчається, ніхто навіть не добере, через що вона почалась. Скарлет аж шпиргнула. Щастя Ешлі, що він мав репутацію мужнього юнака, а то б йому були не переливки. Але ще й не встигла вона це подумати, як навколо Ешлі почулись обурені вигуки. Вальтанцій старий глухий добродій Сфеєтвіла сіпнув Індію за руку. «Що у них там? Про що це вони?» «Про війну!» – прокричала Індія, приклавши долоню до його вуха. «Вони хочуть бити з янки. «Про війну, ге!» – вигукнув дідок і, намацавши свого ціпка, схопився зі стільця з, такого, з такою енергією, якої за ним не бачили вже багато років. «Я їм розкажу про війну, я її добряче скуштував». Містерові Макре не часто випадала нагода поговорити про війну. Звичайно, його хатні жіноцтво не давало йому і писнути на цю тему. Він жваво пошкутильгав до гурту суперечальників, вимахуючи ціпком і голосно вигукуючи, а що йому нечутно було навколишніх волоконів, то невдовзі вони всі ізмовкли змовкли під його натиском. «Послухайте мене, ви, молоді урвиголови!» Не тривало цього побоїща. Я бився на війні, я знаю. Я брав участь у Семінольській війні і був такий дурний, що поперся і на мексиканську. Ви зовсім не знаєте, що таке війна. Вам здається, що ви погарцюєте на конях, дівчата накидають вам квітів і повернетесь додому героями. Де пак? Ні, панове. Війна це ходити голодним, слабувати на шкарлатину і запалені легені від спання в багнюці, а як не на шкарлатину і запалення, то на пронос. Оце так, панове, на війні тобі бігунка і кривавиця, і всяке таке. Дами зашарілися по вуха. Містер Макре, як і бабця Фонтейн з її голосною до непристойності надхою, був живим останком минулої брутальнішої епохи, що її всі намагались пустити в забуття. Біжи забери звідти дідуся, просичала одна з дочок старого добродія молоді дівчинці поряд. Їй бо, день, у день він стає нестерпніший. Звірилась вона пошепки матроном, що обурено джерготіли рухниї. Ось чи повірити, оце сьогодні вранці, – він каже мері, – а їй же тільки 16 годочків. Знаєш, панночко, – далі голос перейшов у ледве чутний шепіт. Внучка ж тим часом вискочила з альтанки, щоб спробувати відтягти містера Макре назад у затінок. Серед усієї цієї громади гостей попід деревами, збуджено усміхнених дівчат і розпалених розмовою чоловіків, тільки один був, хто залишався незворушним – Ред Батлер. Скарлет кинула на нього погляд, як він стояв, прихилившись до дерева, руки заклавши в кишені штанів. Стояв одинцем, відколи Джон Вілкс відійшов убік, і не озивався ні словом, хоч суперечка навкруги дедалі більше розпалювалась. Його червоні уста під тонкими чорними вусами булить скривлені, а темні очі зневажливо поблискували, так, наче він був свідком хлоп'ячої бравади. І неприємний же в нього усміх, подумала Скарлет. Він мовчки прислухався до їхньої розмови, аж поки Стюарт Тарлтон, руде волосся розкойовджене, очі пашать вогнем, почав вигукувати. «Та ми розтрощимо їх за один місяць. Люди благородні завжди краще воюють, ніж всякий набрід. Та що там місяць, нами однієї битви вистачить. Панове, дозвольте і мені мовити слово». Озвався раптом Ред Батлер, дещо протягло на Чарстенскі лад, вимовляючи слова. Він усе так само стояв під деревом і навіть рук не витяг з кишень. У позі його і в очах була зневага, не дуже і прихована за підкресленою гречністю, яка й сама по собі, власне, пародіювала їхню манеру триматись. Чоловіки ввічливо, як та й годиться щодо сторонньої людини, обернулись у його бік. «Чи хто-небудь з вас, панове?» Задумувався над тим, що на південь від залізниці Мейсон-Діксон немає жодної зброярні, або що на півдні взагалі дуже мало доварень, а також бавовно і ткацьких фабрик чи Чи ви задумувались над тим, що ми не маємо жодного військового судна і що янки можуть за один тиждень заблокувати всі наші гавані і позбавити нас можливості продавати за кордон нашу бавовну, хоча ви, панове, безперечно задумувались над цим усім? «Та він має наших хлопців за телепнів?» – обурено подумала Скарлет, і гаряча барва затопила її щоки. І вона явно не одна така була, кому стрілила ця думка, бо декотрі юнаки вже почали прибирати воєвничого вигляду. Ту ж мить Джон Вілкс, ніби так між іншим, знову панився біля Рета Батлера, тим самим натякаючи присутнім, що цей чоловік – його гість, і що крім того, тут присутні і дами. Все лихо з більшістю нас, південців, у тому, мовив далі Ред Батлер, що ми або замало подорожуємо по світі, або мало що виносимо з тих своїх подорожей. Ви, панове, звичайно, багато де поїздили. Але що ви бачили? Європу, Нью-Йорк, Філадельфію. Ну а Леді, при цьому він злегка вклонився в бікальтанки, Леді, звичайно, бували в Саратозі. Ви там бачили готелі й музеї, бали і горні заклади. І ви повернулись додому з твердим переконанням, що не маю краю, як наш південь. Що ж до мене, то я родом з Чарльстона, але останні кілька років прожив на півночі. Він ледь блиснув білими зубами, наче даючи цим наздогад, що всі присутні ясна річ знають, чому він тепер не живе в Чарльстоні і з чим начхати на це їхні знання. Я чи мало бачив такого, чого не помічав ніхто з вас це тисячі іммігрантів, готових битися за Янки бо їм заплатять шматком хліба кількома доларами. Це фабрики, ливарні, корабельні, це вугільні шахти і рудні. Все те, чого в нас немає. Все, що ми маємо – це павовна, раби і пиха. Тож не ми їх розтрощимо за місяць, а вони нас. На коротку хвилину запала напружена тиша. Ред Батлер дістав з кишені сверду та неньку батистову хустинку і недбало струснув порошину з рукава. Тоді зловісний шемрід почав наростати серед чоловічого гурту, а зальтанки долинув гул, як від розтривожених бджіл у вулику. І хоча щоки скарлит горіли праведним гнівом, навіть цю мить у практичному її розумі зринула думка, що незнайомець має рацію, що слова його не позбавлені тверезового глузду. Вона ж сама, як на те пішло, роду не бачила жодної фабрики і не знає жодної людини, яка бачила б і на власні очі. А проте, хоч і якесь слушне те, що він сказав, вихованим його ж ніяк не назвеш, джентльмену не дозволив би собі таких тверджень, та ще й в гостях, куди люди сходяться гарно провести час. Стюарт Тартон, насупивши брови, ступнув наперед, а слідом за ним Брент. Звісно, близнюки Тарлтони знають, що таке добрі манери. І на самому пікніку не почнуть звади, хоч би як і до того спокушувано, але все одно там відчули приємне збудження, бо ж не часто трапляється нагода віч побачити сварку або колотнечу, здебільшого про всякі такі речі доводиться дізнаватися з третіх уст. «Сер!» – з притиском мовив Стюарт. «Що ви цим хотіли сказати?» Рет глянув на нього досить чемно, хоч і з насмішкою в очах. «Я хотів сказати тільки те, – відповів він, – що сказав одного разу Наполеон. «Ви, мабуть, чули про нього?» «Бог завжди на боці найсильнішого батальйону!» І, обернувшись до Джона Вілкса, додав з повагою, яка звучала цілком щиро. «Ви, все обіцяли показати мені свою бібліотеку. То чи обтяжу я вас надміру, якщо попрошу зробити це зараз? Як не прикро, але я ще до вечора мушу відбути у Джонсборо, вона там пильна справа». Він повернувся до гостей. Клацнув підборами і вклонився, як учитель танців схиляється в уклоні, на граційно, коли зважити, яка у нього міцна статура, і водночас зухвало, немов одважував ляпаса. Після цього, високо піднісши голову з чорною чуприною, рушив у товаристві Джона в напрямі будинку, а до тих, що лишилися на галявині, долетів його разюче у щіпливий сміх. Серед гостей запала розгублена мовчанка, а тоді знову знявся гул голосів. Індія втомлено підвелася зі свого місця в Альтанці і підійшла до розлюченого Стюарта Тарлтона. Скарлет не чула слів Індії, але те, що вона побачила в її очах, зведених на Стюарту, викликало в ній щось схоже на докори сумління. Це був такий самий відданий погляд, що й в очах Мелані, коли та дивилась на Ешлі. Тільки Стюарт нічого цього не завважив. Отже, Індія таки закохана в нього. У Скарлет промайнула думка, що якби вона не фліртувала так бездумно зі Стюартом на тому поетичному зібранні рік тому, досі він, можливо, давно б уже одружився з Індією. Але відразу ж скарлети притлумила в собі цей докір. Хіба вона винна, що інші дівчата не вміють утримати при собі залицяльників? Урешті Стюарт таки згідливо кивнув в Індії і силово Мабуть, Індія вмовляла його, щоб дав спокій містерові Батлеру і не щиняв сварки. Під деревами заворушилися, гості почали підводитись, струшуючи крихти з колін, матері гукали няньок і малих дітей, збирали круг себе своїх пташат для від'їзду, а дівчата по двоє-троє, розмовляючи й пересміюючись, подались до будинку, щоб там на горі волю набазікатись і передрібнути. Старші дами теж покинули подвір'я за будинком, віддавши до послуг чоловіків затінок дубів і альтанку. Залишилась тільки місяць Тартон. Джеральд, Містер Калверт та ще дехто хотіли почути від неї відповідь щодо комент для ескадрону. Ешлі, й ледь гузливо посміхаючись, підступив до того місця, де сиділи Скарлет і Чарльз. Зухвали чортяка, хіба ні?» – зауважив він, глянувши в слід Батлерові. «Чисто, як той Борджія». Скарлет напружила пам'ять, але не змогла пригадати ні в Окрузі, ні в Атланті чи Савані жодної родини з таким прізвищем. «Я щось не знаю таких. Він родич їхній? Хто вони такі?» Дивний якийсь вираз постав на обличчі Чарльза. Розгубленість і сором змагалися з любов'ю. І любов перемогла, коли Чарльз вирішив подумки, що як дівчина гарна, ніжна і лагідна, то освіченість може тільки пошкодити її чарам. Отож він швиденько пояснив. Борджа були італійці. «А, чужинці!» – промовила Скарлетт тут такі збайдужівши до них. Вона обговорувала Ешлі найпривагливішою усмішок, але він чомусь і не глянув на неї. Він дивився на Чарльза, і в очах його було зрозуміння і навіть деяке співчуття. Скарлет стояла на площадинці сходів між двома поверхами і поглядала через поруча на холу низу. Там було порожньо. Зі спалень на горі долинав, Безнастанний гул притишених голосів, який то підносився, то знов спадав. Деколи в ньому вирізнялися сміх та вигуки. Невже справді? Або і що ж він на те? Дівчата, поскидавши сукні, розсупонувши корсети, розпустивши на плечі волосся, відпочивали в шістьох просторих спальнях. Хто на ліжку, хто на канапі. Надвечірній перепочинок належав до усталених звичок у цих краях. І тим більше був потрібен такі дні, коли товариські гулянки починилися вранці і завершувалися вечірнім балом. З півгодини серед дівчат точитимуться балашки і смішки. Потім прийдуть служниці і позичинять віконниці, і в теплі, напівтемряві розмови перейдуть у шепіт і згаснуть, а в тиші буде чутись лише розмірне дихання. Скарлет переконалася, що Мелені вже лягла на ріжко разом з Гетті Тартом та душкою, і лише тоді висунула зі спальні і спустилася сходами. З вікна на площадинці їй було видно гурт чоловіків у вальтанці, які побивали вино з високих келихів. Вони знали, що так вони просидять до самого вечора. Пробігши очима всіх присутніх там, вона не побачила серед них Ешлі. Але коли прислухалася, почула його голос. Як вона й думала, він ще стояв на дворі перед будинком і провождав жінок з дітьми, які роз'їжджалися по домах. Відчуваючи, як заколотало в неї серце, Скарлетт швиденько пішла вниз. А що, коли вона перестріне містера Вілкса? Яку причину придумати, чому вона снує по будинку, а налягла передрімати, як решта дівчат? Але що поробиш? Треба ризикувати? Вона вже була майже внизу, коли почула, як челядники під орудою старшого служника виносять столи стільці з їдальні, готуючи місце для танців. З другого боку широкого холу були прочинені двері до бібліотеки, тож Скарлетт, Туди й прошмигнула. Вона тут почекає, поки Ешні розпрощається з гістьми і гукне його, коли він увійде в дім. Бібліотека тонула на півмороці, бо штори були опущені від денної спекоти. Ця затемнена кімната, високі стіни, суціль заставлені шафами з книжками у темних палітурках, подіяли на Скарлет гнитюче. Вона воліла б не таке місце для свого потаємного побачення. Велика кількість книжок – Завжди пригнічувала її, так само, як і люди охочі поглинати їх у чималій кількості. Точніше, всі люди, окрім Ешлі. Зусівіч перед нею виростали в напівтемряві важкі меблі. Крісла з високими спинками, глибокими сидіннями і широкими поручнями призначені для рослявих чоловіків вілксової родини. І присадкуваті м'які оббиті оксамитом крісла з оксамитовими ж таки пуфиками перед ними призначені для жіноцтва. У протилежному кутку довгої кімнати перед каміном стояла канапа, на який любив сидіти Ешлі. Своєю високою спинкою вона нагадувала величезну тварину з сном. Скарлет прихилила двері так, щоб лишилася шпарина, і спробувала вгамувати калатання серця. Вчора вночі вона збиралася так багато сказати Ешлі, а от зараз не могла пригадати з того ні слова. Чи то вона придумала щось, а потім забула – що то більше сподівалася на те, що Ешлі скаже їй. Аж холодний страх пронизав її, що в голові у неї так порожньо. Якби хоч серце трохи втихомирилось, вона, може, і не думала б, що сказати, але воно ще дужче здріпотіло, коли вона почула, як Ешлі розпрощався нарешті з усіма і вступив до холу. З усіх її думок тільки одна залишилася – що вона кохає його, що їй все в ньому любе, від гордовитої постави русявої голови до вузьких чорних чобіт, любий його сміх, який часонтеличує її, її люба його мовчазність, яка так їй бентежисть. Ох, якби ж то він отак прямо війшов сюди і схопив її в обійми, щоб їй не довелося нічого казати. Він же кохає її. Може, якби я помолилась? Вона міцно заплющила очі і забурмотіла хапливо. Пресвята Тіва Марії, всемилостива. Це ти, Скарлет? почувся голос Ешлі крізь шалений стукіт її серця, який гучно віддумував її у вухах. Розгубившись, вона не знала, що робити. Він стояв у хорі й дивився на неї з того боку напівпрочинених дверей, а на устах його був ледь іронічний усміх. Від кого ти ховаєшся? Від чарза чи від тартонів? Їй аж дух забило. Отже, він таки помітив, як хлопці вбивались коло неї. Який невимовно любий він був, коли стояв отак з ближчиками в очах, зовсім не зважаючи її збудження. Вона не могла промовити ні слова. Тільки мовчки вхопила його за рукав і потягла до бібліотеки. Він слухняно ввійшов, здивований, зацікавлений. Усе тіло її було в напрузі, очі так дивно горіли, як ще ніколи він не бачив. І навіть у напівсутіні було видно, як пашати на її щоки. Механічно він причинив за собою двері і взяв її за руку. «Що трапилось?» – запитав він мало не непошипки. Від його доторку вона затремтіла. «Ось зараз усе станеться, все, як вона вимріяла!» Тисячі думок безладним товпищем проносились крізь її мозок, але жодної не сила було вхопити і втілити в словах – вона тільки дрібно тремтіла й дивилась йому у вічі. «Чому він нічого не каже?» «Що трапилось?» – перепитав Ешлі. «Ти якусь таємницю хочеш мені звірити?» Раптом вона спромоглась на мову, і так само раптом усі роки напучень Елен вивітрились з її пам'яті, і бульна ірландська кров Джералда озвалась устами його дочки. «Так, таємницю!» Я кохаю тебе. На мить запала така разюча тиша, наче обоє вони завмерли, затамувавши подих. А потім Скарлет ураз перестала тремтіти, і хвиля гордощів та щастя затопила її. І чого вона раніше йому цього не сказала? Це ж куди простіше, ніж усі ті панянські околяси, яких її навчали. Вона потяглася поглядом до його очей. А в його очах. Були розгубленість, недовіра і ще щось. Тільки от що саме? А тож, такий вираз був у батькових очах того дня, коли його улюблений кінь зламав ногу, і Джея, власноруч, мусив того коня пристрелити. Тільки чому це їй зараз згадалося? Така безглузда думка! І чого Ешлі так почудно не дивиться і мовчить? А тоді наче звична маска з'явилась у нього на обличчі, і він гречно сміхнувся. «Але хіба тобі мало, що ти сьогодні полонила тут усі інші чоловічі серця?» Сказав він з тією такою знайомою їй, ласкаво-глузливою ноткою в голосі. «Ти ще однієї перемоги хочеш, щоб таки всіх без винятку завоювати?» «Що ж, моє серце завжди тобі належало, ти це знаєш. Ти ж на ньому гострила свої зубки. Щось тут було негаразд, зовсім негаразд. Вона уявляла собі це цілком інакше». Крізь шалене плетево розшарпаних думок в її мозку одна почала набирати чітких обрисів чомусь, і з невід яких причин, Ешлі поводиться так, наче гадає, що вона крутить йому голову, але ж він знає, що це не так, вона певна цього. Ешлі, Ешлі, скажи мені, ти повинен, та не дражниш ти мене, чи справді твоє серце належить мені? Улюбий мій, Яшко... Він умить приклав руку до її уст. Маски на обличчі не стало. «Не кажи цих слів, Скарлетт, не треба. Це ти несерйозно. Ти зненавидиш себе за те, що їх казала, а мене – за те, що я їх чув». Вона різко відкинула голову назад. Гарячий струмінь пронизав усе її тіло. «Ні, я ніколи тебе не зненавиджу. Я кажу, що кохаю тебе. І я знаю, що й тобі я байдуже, бо...» Вона не докінчила, вражена тим... Що вперше побачила таку муку на чуємусь обличчі. Ешлі, це ж правда? Ти любиш мене, так? Так, відповів він глухо. Люблю. Якби він сказав, що ненавидить її, то і тоді не вразив би її настільки, вона німовчепилася за його рукав. Скарлет, промовив Ешлі, краще облишмо це, забудьмо, що ми тут сказали. Ні, прошепотіла вона. «Я не можу!» «Але що це означає? Хіба ти не хочеш одружитися зі мною?» Він відповів. «Я одружуюся з Мелані!» Потім якось так вийшло, що вона вже сиділа на низенькому оксамитовому кріслі, а ешлі на пуфику у неї біля ніг. І обидві її долоні були затиснуті міцно в його долонях. І він говорив щось таке, що зовсім не мало ніякого сенсу. Голова її була дивовижно порожня. Не було ні однієї думки з тих, що й в ній хвилину тому, а його слова не будили в ній ніякого відгуку, так як краплі дощу спливають по шипці, не полишаючи сліду. Вона просто не чула слів, які одне за одним виходили з його уст, повні чуйності та співчуття, як у батька, що заспокоює скривджену дитину. Прозвучало ім'я Мелані, і це немопробудило пробудило її свідомість. Вона глянула в сірі очі Ешлі і побачила там ту саму відстороненість, яка не раз, бувало, бентежила її, та ще, немов якусь відразу до себе самого. Сьогодні ввечері батько оголосить наші заручини, а там невдовзі й шлюб. Я мав би сказати тобі про це, але гадав, що ти знаєш, я гадав, усі знають про це віддавна, і я й не уявляв, що ти у тебе так багато кавалерів. Я думав, що Стюарт... Життя нараз почало вертатись до неї і почуття, і розуміння його слів. «Але ж ти тільки що сказав, що любиш мене!» Він до болю стис її долоні у своїх гарячих руках. «Люба, навіщо ти примушуєш мене казати те, що може завдати тобі болю?» Її мовчання спонукало його повести мову далі. «Що мені зробити, щоб ти зрозуміла, Люба? Ти ж така молода, така недосвідчена, ти нічого не знаєш про подружнє життя. Я знаю, що я кохаю тебе!» Самого кохання замала, щоб люди такі відмінні, як ми з тобою, були щасливі у шлюбі. Ти, Скарлет, хотіла б, щоб чоловік належав тобі увесь, і тіло його, і серце, і душа, і думки. І якби цього не було, ти почувала б себе нещасною. А я не зміг би віддати тобі всього себе, і нікому не зміг би. Я й від тебе не став би вимагати, щоб ти належала мені тілом і душею. І тобі це було боляче, і ти зненавиділа б мене, та ще й так люто. Зненавиділа б книжки, які я читаю, і музику, яку я люблю. Бо вони відбирали б мене від тебе, нехай навіть на коротку часину. Я, я, можливо... А її ти кохаєш? Вона схожа на мене. Ми близькі по крові і розуміємо одне одного співслова. Скарлет. Скарлет, як мені переконати тебе, що подружнє життя не складається добре, коли чоловік і жінка різні натурою? Хтось уже сказав, був про це. Бери жінку по собі, як не хочеш знати біди. Чиї це слова? Здавалося, вона чула як ще мільйони років тому, а все не могла добрати з них ладу. Але ж ти казав, що любиш. Мені не треба було цього казати. Десь у глибині її ства повільно зайнявся вогонь і почав наростати гнів, заступаючи все інше. І однак, якщо тобі стало ницості це сказати... Обличчя Ешлі пополотніло. Я не це вчинив, коли це сказав, бо я ж одружуюсь з Мелані, я скривдив тебе ще більше її. Мені не слід було цього казати, я ж знав, що ти мене не зрозумієш. Але як я міг не закохатися в тебе, коли ти сповнена такої палкої жаги життя, якою мені не судилося спізнати, тебе, що можеш любити і ненавидіти з таким шалом, на який мене не стане. Тобі нуртують такі природні сили, як вогонь, і вітер, і первоздана стихія, тоді як я. Скарлет бачила раптом перед собою Мелані. її лагідні карі очі, втуплений до личінь погляд, тендітні малі руки в чорних мережених рукавичках, її чемну мовчазність, і нараз лють спалахнула в душі у скарлет, та сама невтримна лють, що штовхнула Джерелда на вбивство, а інших його краян ірландців штовхала на вчинки, за які вони платили шибницею. Ані нічо не лишилося в ній від вихованості робіярів, які вміли з незворушною витримкою сприймати всі перепалі долі. Та чого ти мені очі замилюєш, страхопуди нещасний? Ти просто боїшся одружитись зі мною. Того ж ти береш цю жалюгідну малу дурку, яка тільки й може рота розтулити, щоб сказати «так» або «ні». Як наплодить тобі купу таких самих, без язиків кошенят, як вона сама, і чого тобі не гоже таки казати про Мелені. Та йди туди біса, зі своїми гоже, не гоже. Хто ти такий, щоб вказувати, що мені гоже казати, що негоже. Ти боягуз, ти паделюка, ти. ти задури мені голову, ніби збираєшся зі мною дружитись!» Май совість, скарлет, благально озвався Ешлі. Хіба я коли небудь? Але скарлет було не до совісті, хоча вона й розуміла, що він каже правду. У стосунках з нею він ніколи не виходив за межі звичайного претолювання, однак думка про це ще дужче розпалила в ній гнів. Гнів уражених жіночих гордощів і самолюбства. Це ж вона нав'язувалась йому, а не він їй. Замість неї він вибрав цю блідаву дурочку Мелані. І чого вона знехтувала на станови Елени мамки, не втаїла при собі своє почуття до нього? Хай уже що там не було б, аніж отак набратися сорому. Вона скочила на ноги, руки стиснуті в кулаки, і він теж підвівся, дивлячись на неї згори з болісним виглядом людини, приреченої на безвихідь. «Я ненавидітиму тебе до останку моїх днів, тебе такого ницого, такого підлого! Яке б знайти слово, щоб найвгідливіше, найвразливіше йому допекти, але нічого достатньо дошкульного не спадало їй на думку. Скарлет, ради Бога!» Він простяг до неї руку, і ту саму мить вона сили відважила йому ляпаса. Цей поличник у кімнатній тиші прозвучав, як лункий вилець батога, і раптом уся людь скарвет спала, а в серці залишився самий розпач. Червоний слід від її руки проступив плямою на його блідому змученому обличчі. Він нічого не сказав, а тільки підніс її безвладну долоню до уст і поцілував. І ще й не встигла вона мовити хоч слово, як він уже вийшов, тихенько причинивши за собою двері. Ноги в неї стали підгинатися, і вона й не щулась, як опинилась в кріслі. Він пішов, але пам'ять простив її руки на його обличчі не даватиме їй спокою до самого скону. Вона чула, як стихла його хода в холі, і нараз ясно усвідомила безглуздя того, що скоїла. Вона втратила Ешліна завжди. Тепер він зненавидить її, і раз оглянувши на неї, пригадуватиме, як вона накидалась йому – Хоч він зовсім і до того не заохочував. Я нічим не краща за душку Вілкс. Промайнула у скарлет раптом, коли їй згадалось, як усі, а сама вона найдужче брала на їх легковажну поведінку душки. Скарлет подумала про незграбні її вихиляси, дурнувате її хохотіння, коли та зависела на руці котрогось кавалера, і ця думка збудила в ній на новолюдь, на себе, на Ешлі, на весь світ. Зненависть до себе переходила у зненависть до всіх. Такий шал викликало у ній те, що зневажено і знехтовано її перше кохання. Щирої ніжності було дуже мало в її почутті, а куди більше марнославства і гордовитої самовпевненості у власних чарах. І ось тепер, коли вона зазнала поразки, їй не так допікала гіркота втрати, як страх, чи не виставила вона себе на посміховище, чи не впадало її поводження всім у вічі, як і поводження дужки. Може, всі вже сміються з неї? На саму думку про це, її пройняв дрож. Рука Скарлет опустилась на столик поруч з кріслом і пальці механічно намацали невелику порцелянову вазу для квітів, на боках якої виступали образи двох купідончиків. У кімнаті залягла така тиша, що Скарлет ладна була закричати, аби зірвати це нестерпне безгуміння. Вона мусить щось зробити, а то збожеволіє. Рука її схопила вазу, і щосиви пошпурила через усю кімнату в камін. Пролетівши над спинкою канапи, ваза вдарилась об мармурову камінну поличку і розсипалася в друзьки. «Це вже трохи занадто!» – озвався чийсь голос з глибини канапи. Від несподіванки та перелякув Скарлет слова застрягли в горлі. А коли з канапу підвівся Ред Батлер і привітав її, перебільшено шанобливим уклоном, вона аж мусила вхопитись за бильце крісла, щоб не впасти. Мало що мій передвечірній сон потривожено таким незвичайним пасажем, свідком якого я мусив стати, так ще й моє життя наражають на небезпеку. Це справді був він, а ніякий не привид. Але, святі небесні, він же все чув. Скарлет напружилась і спробувала відповісти з якою такою подобою гідності. Ви, сер, повинні були засвідчити свою присутність. Справді? Його білі зуби зблиснули, а з темні очі відверто засміялися з неї. Але ж це якраз ви порушили мій спокій. Мені треба було діждатись містера Кеннеді, отож побачивши, що моя персона, здається, нонграта серед гостей, я визна доцільне звільнити зібрання від своєї небажаної присутності і перебрався сюди. Тут, я гадав, мене не потривожить. Але, як бачите, він за плечима і пирхнув тихеньким смішком. Шал у ній знов почав наростати, коли вона подумала, що цей хам і нахаба чув геть усе, чув ті слова, які вона тепер ладна була повернути назад хоч би ціною власного життя. «Підслухач!» – почала вона, натямлячи себе в гніву. «Підслухач не раз чує вельми цікаві бавчальні речі!» – усміхнувся він, уриваючи її мову. «Маючи тривалий досвід підслуховування, я сер, сервний джентльмен, заявила вона. «Слушне зауваження!» – ані трохи незнічено відказав він. «А ви, моя мила, не дама!» Вона явно його тішила, бо він з засміявся знову. «Жодна жінка не може залишитися дамою, повівшись так, як ви повелись у мене на очах. Хоча справжні дами, як на мене, рідко коли бувають привабливі. Я знаю, що вони думають, але у них замало сміливості, або забагато вихованості, щоб сказати те, що вони мають на думці». І це часом викликає нудьгу. Але ви, люба Місогара, дівчина рідкісного, бо навіть не з рівнянного темпераменту я схиляюсь перед вами. Мені важко зрозуміти, якими такими чарами елегантний містер Вілкс міг привабити таку темпераментну дівчину, як ви. Він би мав уклінно дякувати Богові, що до нього прихилилась дівчина. Як то він висловився? Сповнена палкою жаги життя. А він, слабодух, нещасний. Та ви і підмиток його не варті, у нестямі вигукнула скарлет. Але ж ви збирались ненавидіти його до самого скону. Він знову сів на канапу і засміявся. Вона вбила б його, якби могла, однак, не маючи такої змоги, вона тільки зібрала рештки своєї гідності і вийшла з кімнати, грюкнувши за собою важкими дверима. Скарлет так прутко майнула сходами на гору, що, опинившись на площадинці між поверхами, мало не зумліла. Там вона зупинилась і вхопилась за поруччя. Від гніву, образи і напруження серце шалено стукотіло, аж здавалося, ще трохи, і воно вискочить із грудей. Вона силкувалася перевести подих, але мамка так засупонила корсет, що зробити це було просто неможливо. Якщо вона раптом з і її знайдуть розпростертою тут на сходах, що про неї подумають? О, вони що завгодно подумають, і Ешлі, і цей негідник Батлер, і всі ці гідкі дівчиськи, яких беруть такі завитки. Вперше в житті вона пошкодувала, що про ній нема нюхальної солі. У неї звички не було носити нюхальної солі, як то роблять інші дівчата. Вона ж так вихвалялася, що ніколи не непритомнює. Ні, вона не дозволить собі і зараз земліти. Поступово почуття млості почало спадати. Ще хвилина, і вона повністю оклигає, тоді нишком прошмигне маленьку гардеробну побіч кімнати Індії, розсупонить корсет і там уже в спальні проляже на ліжку біля котрої з дівчини. Вона намагалася втичити серце і надати обличчю спокійнішого виразу, бо ж зараз, певно, виглядає як божевільно. Якщо хтось з дівчат не спить, то зразу дотумкає, що з нею щось не гаразд, а цього ніяк не можна допустити, ніхто й ніколи не повинен знати про те, що сталося. У широкій вікно зі сходів їй було видно чоловіків, що порозсідалися собі на стільцях попід деревами та вальтанці. Як вона заздрила їм! Яке щастя бути чоловіком і ніколи не зазнавати таких мук, що це випали їй на долю. Коли вона, ще не зовсім відійшовши від млості, стояла так... З розчервонілими очима і дивилась на двір, з під'їзної алеї нараз почулося, як же зокотіли копити по жорстві, а тоді долину вчись збуджений голос, звернений до челядника. Потім знов зирепіла жорства, і в полі зору скарлет показався вершник. Через моріжок він чвалував до чоловіків, що відпочивали попід деревами. Нехай це котрись припізнілий гість, але чого він пустив коня на простець травником, яким так пишається Індія? Постаді його була незнайома з Карлет. Коли він спішився і схопив за плече Джона Вілкса, вона побачила тільки те, що незнайомець украй збуджений. Зразу ж усі розгромодилися круг нього, позиливавши на столі і на землі високі келихи та пальмові віяла. Навіть прізь відстань до Скарлет долинув вир голосів. Люди щось запитували, вигукували, якась гарячкова напруженість охопила раптом усіх. Аж це враз над усім тим незграйним клекотом знявся голос Стюарта, що запально загукав немов на Мезливському гоні. «Ей-гей!» Отак Скарлетт вперше почула сама того навідаючи бойовий клич заколотників. Коли вона приглядалася до гурту чоловіків, четверо тартонів, а за ними й фонтейни, відокремились від загалу і до стайні, викрикуючи на бігу Джимсе, Гей! Джімс! Усідла ікони!» «Певно, десь горить», – подумала Скарлет, але пожежа, там чи не пожежа, а її клопіт, швидше вкластися в ліжко, поки ніхто нічого не запідозрив. Серце у неї вже майже заспокоїлось, і вона на шпинці подавала решту сходинок нагору. Тяжка спекотна дрімота посіла дім, немов він теж, як і дівчата, перепочивав до вечора, коли йому настане пора вжити у блиску свічок та звуках музики. Скарлет обережно відхилила двері гардеробно і прослезнула всередину. Вона ще трималася за ручку, коли з прочинених дверей спальні навпроти до неї донеслись сказані напівпошубки слова душки Вілкс. А Скарлет сьогодні поводилась зовсім неподобно. Серце скарлет знову шалено швидко забилося, аж вона мимоволі приклала руку до груди, наче силкуючись його вгомонити. Підслухач не раз чує вельми цікаві повчальні речі, зринули в її пам'ятні, насмішкуваті слова. То що, й вийти? Чи показатися перед ними на ганадушку сорому, як вона того заслуговує? Але, почувши другий голос, скарлет замерла. Навіть запрягмулів не стягнув би її з місця, коли прозвучав. Голос Мелені. Ні, навіщо ти так, душко, не будь злостивою. Просто вона така жвава й життєрадісна. як на мене, вона просто чарівна. Ото ще, подумала скарлет, мимоволі впинаючись нігтями у корсаж. Щоб оця солодкава шмаркачка та стала мене захищати. Чути такі слова від Мелені було ще прикріше, ніж відвертий осуд з уздушки. Скарлет не довіряла жодній жінці. Вона вважала, що всі вони, за єдиним винятком її матері, керуються шкурними міркуваннями. Мелані була певна, що Ешлі належить уже їй, тож і могла виявити таке собі християнське милосердя. Скарлет не мала сумніву, що це Мелані просто хизується своєю перемогою, водночас засвідчуючи, яка вона доброзичлива. Скарлетт сама не раз здавалась до цього прийому в розмовах про дівчат з кавалерами, і ті у своїй наївності вірили, що вона така широсерда і несебелюбна. Ну, голубонько, ти, певно, сліпа, вгідливо заперечила душка, трохи вже голосніше. Тихіше, душко, просичала селі Монро. «Ти тепер чути не весь будинок. Та стишила голос, але і далі провадила своє. «Ти ж бачила, як вона пускала бісики очима до всіх, хто був близько, навіть до містера Кеннеді, кавалера її власної сестри!» «Я зроду з таким не стикалася!» «І Чарльзу вона теж крутила голову!» Дужка пирхнула соромливим смішком. «А ви ж знаєте, що Чарльз і я...» «Справді?» – зашепотіли збуджені голоси. «Так, тільки дівчата, нікому ані ні! Ще рано!» Почулися радісні смішки і заскрипіли пружини матрацю, коли хтось кинувся на ліжко обіймати душку. Милень пробормотіла щось про те, яка вона щаслива, що душка стане її сестрою. Зате мені зовсім невелике було б щастя мати скарлет за сестру, бо вона так лють трітувати, як ніхто в світі, понуро озвалася Гетті Тарлтон. Але вона, можна сказати, вже заручена зі Стюартом. Правда, Брент каже, що їй до нього байдужісінько, тільки ж йому не можна йняти віри, бо він сам від неї без пам'яті. Послухайте ось мене, з таємничою поважністю заявила душка. Скарлет ніхто не цікавить, окрім знаєте кого, окрім Ешлі. Ця звістка розбурхала гарячкові перешепти, запитання, вигуки, тоді як скарлет похолола від страху і сорому. Душка, простачка і недотепа, коли йшлося про чоловіків, але в жіночих справах вона мала добрий нюх, і цю рису її скарлет якраз і недооцініла. Принизливе почуття ображеної гордості, якого вона зазнала в бібліотеці від Ешлі і Рета Батлера, було легенькою шпичкою супроти того, що випало їй спізнати цю мить? На чоловіків, навіть таких, як містер Батлер, можна покластись, що вони триматимуть язика за зубами, але в душці язик, мовте, помило, і ще не стигне годинник вибити шосту вечора, як уже вся округа знатиме її таємницю. Адже Джерелл же тільки вчора казав, що не хотів би, бо його дочка стала загальним посміховищем, ото взяли б її на глузи. Липучий Піт виступив у неї попід пахом і поповз униз по тілу. Поверх інших голосів почувся спокійний і розмірений, ледь докірливий голос Мелені. Ти ж знаєш, душко, що це неправда. Недобре так наговорювати. Ні, це правда Меллі, ти би сама це помітила, якби не вишукувала в людях тільки гарне, навіть у тих, які крихти його не мають, але я рада, що це правда. Так її треба. Скарлето Гара одне лише знає відбивати кавалерію дівчат і сіяти всюди чвари. «Адже ти знаєш, що вона відбила Стюарта в Індії, хоч він їй зовсім не потрібен, а сьогодні за загребти і містера Кеннеді, і Ешлі, і Чарльза. Мені треба додому», – подумала Скарлет. «Я хочу додому». Якби вона могла якимсь чудом перенестися до Тари і сховатися там у безпеці. Щоб бути біля Елен, побачити її, притиснутися до її сукні, виплакатись перед нею, викласти всю свою знедолю. Ще одне слово, і вона не витримає – Кинеться до них у кімнату, повидирає жмутками рідкі безбарвні коси душки, плюне мелені Гамільтон в обличчя за все її гидке добросердя. Але ні, вона й так уже надто вульгарно повелась сьогодні, зовсім як та біла злидота. Оце ж якраз і було найгірше. Вона притисла руками спідниці, щоб не шелестіли, і, покритки, мов звіря, позиткувала в двері. «Додому», – думала вона, спускаючись сходами, поспішаючи по двері і притихлий кімнати. «Треба швидше додому». Скарлетт уже була на ганку перед будинком, коли раптом стрілила їй нова думка. «Вона не може втекти додому, просто не може». «Вона повинна пройти через все це, витерпіти всю згластивість цих дівчиськ і своє власне приниження і розчарування. Утекти зараз означало б дати їм нову зброю проти неї». Скарлет залупила з усієї сили кулаком по високій білій колонії, шкодуючи, що немає сили Самсона і не може розвалити цей дім дощенту, щоб усі до одного полягли під його руїнами. Але вони в неї ще пожалкують. Вона їм покаже. Вона ще не знала, як саме це зробить, але була певна, що свого доможеться. Вона їм ще дужче допече, ніж вони їй. У цю хвилину Ешлі, в якого вона була закохана, відійшов у забуття. Зараз він був для неї не тим рідним юнаком, таким її любим, а тільки одним із родини Вілксів з дванадцяти дубів, з усієї цієї округи. А вони ж усі були їй ненависні, бо брали її насміх. Марнославство виявилося дужчим, ніж її кохання у шістнадцять літ, і в розгорячилому серці у неї не лишилося місця ні на що, тільки на ненависть. «Я не поїду додому», – думала вона, – «я залишуся тут, і покажу їм. Мамі я не розповів нічого, та й взагалі ніколи нікому не розповідатиму. Вона вже збиралася з духом, щоб вернутися назад у будинок, піднятися знову нагору і зайти до якоїсь іншої спальні. Аж це, обернувшись, вона побачила, як з протилежного кінця довгого хору до будинку входить Чарльз. Помітивши її, він кинувся їй назустріч. Кучері його розкуйовдились, обличчя пащіло від хвилювання. «Ви чули, що сталося?» Скрикнув він, підбігаючи. «Чули? Пол Вілсон щойно провізну новину з Джонсборо!» Чарлз був такий захеканий, що тільки цей спромігся вимовити. Вона нічого не повіла, мовчки дивлячись на нього. «Містер Лінкольн оголосив набір солдатів до війська, тобто добровольців, п'ять тисяч!» «Знов цей містер Лінкольн! Невже чоловіки не думати про справді серйозні речі?» А цьому дурнакові, здається, що її аж так дуже збентежить в дребенькій містера Лінкольна, коли серце неї розбите, а добре ім'я її знеславлено. Час здивився на скарлет в усі очі. Обличчя її було біле, як крейда, а примружені очі блищали, мов смарагди. Він ще ніколи в житті не бачив, що в дівчачі очі горіли таким вогнем. «Ой, я такий незграбо, озвався він. «Я б мав вам це обережніше сказати. Я забув, які жінки вразливі. Даруйте, що я вас так стривожив. Вам не погано? Ні? Може води подати?» «Ні, не треба», – промовила скарлець, прокволав, сміхаючись. «То, може, сядемо на лаворці?» – запропонував Чарльз, беручи її під руку. Вона кивнула, і він обережно допоміг їй спуститися з веранди і провів через травник туди, де під найбільшим дубом біля входу в будинок стояла чавунна лавка. «Які чули й тендітні ці жінки!» – подумав він. Вже на згадку про війну і негоди ладність не притомніти. В цю хвилину він відчув приплив мужності і став удвічі турботливішим, коли допомагав Скарлет сісти. Чудний вигляд дівчини вразив Чарльза – а ще її бліде обличчя промайнулося такою незвичайною вродою, що серце у нього гарячково затріпатіло. Невже її збентежила думка, що він може піти на війну? Ні, це вже занадто неймовірно. Але чому вона так дивно приглядається до нього? І чому тремтять у неї пальці, коли вона бгає ними мережеву хустку? І густрі чорні вії? Вони тріпочуть, як то буває у занепокоєних і закоханих дівчат. Він не раз читав про таке в романах. Час Тричика хикнув, марно силкуючись видушити з себе хоч слово, її зелені очі дивились на нього так пронизливо, що аж прошивали його наскрізь, і він мусив одвести погляд убік. Він має силу грошей, промайнуло у неї. Думки її почали складатися в план дій живе в Атлантії, і в нього нема батьків, які досаджали б мені. І якби я оце зараз дружила з чарзом. Ешлі побачив би, що я за ним зовсім не упадаю, що то я тільки дражнилася, а душку це просто приб'є, і вона по вік не знайде іншого жениха, і всі сміятимуться з нею до знемоги. І Мелані я теж допечу вона ж так любить Чарльза, і Стю та Брентові так само. Скарлет не дуже розуміла, чому їй треба допікати близнюкам, хіба тому, що в них такі в'ідливі сестри. Ото їм закрутить у носі, коли я стану власницею особняка і приїжджатиму сюди в гості в розкішній кареті з купою нових туалетів, і більше вже ніколи, ніколи, ніхто не насміхатиметься з мене. Це, звичайно, означає, що доведеться воювати, спромігся нарешті сказати щось Чарльз. Але не журіться, міс Карлет. за місяць буде вже по всьому Ось почуєте, як вони у нас завиють. Ще як завиють. І я будь-що будь, -що будь Мушу взяти в цьому участь. Ото тільки жаль, що з Балом сьогодні не дуже вийде, бо в Джонсборо призначено збір ескадрону. Тартуни вже подалися повістити всіх. Для дам, звісно, це велика прикрість. Скарлет зронила тільки О, не знайшовши чогось кращого, але й цього виявилось достатньо. Поволі до неї верталося самовладання. Вона вже могла думати більш виважено. Почуття її немов мов прибило інеєм. Здавалося, що тепер їй вже нічого не зігріє душу. Чом би не вийти заміж за цього симпатичного полкового хлопця? Він не гірший від кого іншого, а їй же тепер взагалі байдуже. Їй уже до віку буде байдуже, хоч би вона і до ста років дожила. Я тільки ніяк не надумаю, чи податися в на каролінський легіон містера Вейда Гемптона, а чи в міську охорону Атланти. Вона знову зронила О, очі їхні зустрілися, і помах Євій вирішив його долю. Ви будете чекати на мене, мій скарлет. Це було б для мене блаженство знати, що ви чекаєте на моє повернення після перемоги. З затамованим, затамованим подихом він дожидався відповіді, дивився на кутики її уст, уперше помітивши складки навколо них і думаючи, як приємно було б поцілувати ці уста. Долоня скарлет, вогка від поту, втислася в його долоню. Я не хотіла б чекати, сказала вона, і очі її повилися млою. Він сидів, розтуливши від подиву рота і стискав руку. Спостерігаючи за низ під опущених вій, Скарлет відсторонно подумала, що він скидається на чудове неживеня. Здинаючись, він силкувався щось пробормотіти і то стуляв роти, то розтуляв, але це його знов покрилося багрянцем. «Невже це правда, що ви любите мене?» Вона мовчки втупилася собі у коліна, а Чарльз, тільки не бувши в захваті, раптом збентежився. Може, чоловікові не годиться таке запитувати у дівчини, та й може дівчині не заведено таке, то відповідати. Через свою несмілість, ніколи раніше не бувавши в подібних ситуаціях, Чарльз розгубився і не знав, як повестись. Його поривало кричати і співати і цілувати з Карл, стрибати по траві, а тоді розповідати всім і чорним і білим, що вона його кохає. Але він усього лише так міцно стис їй руку, аж її персні боляче вп'ялися в тіло. «То ми скоро й одружимося, мій Скарлетт!» «Угу», – відказала вона, перебираючи з гортки сукні. «Може нам влаштувати весілля в той самий день, коли і Мела...» «Ні», – худко звалась вона, зловісно бликнувши на нього очима. Чарльз побачив, що знову зробив помилку. «Кожна дівчина хоче мати власне весілля, щоб не ділитися ні з ким своїм тріумфом!» «Яка вона мила, що прощаємо всі його недогляди!» «От якби то вже звичаріло, він набрався б духу і поцілував їй руку, і сказав усе те, що жадає сказати. То коли ж мені поговорити з вашим батьком? Чим швидше, тим краще!» Відповіла вона, маючи надію, що він таки перестане тиснути їй руку і не доведеться його про це просити. Чарльз, схопившись на ноги і на хвильку скарли, здалося, що він застрибає з стелячій радості, але ні, почуття власної гідності стримали його». Вся безпосередність чарзової натури відбилась в очах у нього, коли він глянув на неї осяйним поглядом. Вона ще ніколи не бачила на собі такого чоловічого погляду та й ніколи в житті більш не побачить, але перебуваючи, хто знаде думками, скарлет лише те й подумала, що очі його чисто як утеляти. То я піду знайду вашого батька, сказав він, усміхаючись цим ліцем. Я вже не можу чекати. Це нічого, що покинув вас, люба. Ледь насмілившись вимовити це ніжне слово, він з насолодою вимовив його вдруге. «Нічого», – відказала вона, – «я вас почекаю. Тут якраз холодок і так гарно». Він гайнув через галявину із них за будинком, а вона залишилась сама під шелестким відтям дуба. Зі стаїнь один за одним виїжджали верхи чоловіки, за ними також верхи поспішали їхні служники негри. Повскарли промчали брати Монро, на прощання махнувши її капелюхами. З гиканням пронеслися фонтейни і калверти. Четверо Талтонів проїхали на своїх конях зовсім поряд, і Брент покричав «Мати, віддає нам своїх коней! Егегей!». Копита збили траву, і ось уже вершників не стало, і вона знову лишилась на самоті. Здавалося, що цей білий будинок з високими колонами теж далиніє від неї і гордовито відсторонюється. Він уже ніколи не стане її домівкою. Ешлі вже ніколи не перенесе її через цей поріг, як свою молоду. «Ой, Ешлі, Ешлі, що я наробила?» У глибині її душі, десь там під шаром ображеного самолюбства і холодного розрахунку, щось болюче заворухнулося. Дорослість прокидалася в Скарлет, і ці почуття були набагато дужчі, ніж гіморнославство та егоїстичні примхи. Вона кохала Ешлі і розуміла, що кохає його, що ніколи за ним так сильно не тужила, як у цю хвилину, коли час зникав за поворотом посиленою жорствою алеї.